котрий став надто малий для тіла, в якому я наразі мешкав. Я підняв його, а під ним лежав айфон, який батько подарував був мені на різдво, ще тоді, коли я був з дохляком. І зарядний пристрій до нього. Я підімкнув його до телефону, і досі, не зізнаючись собі у тому, що задумав, Проте, коли я пригадую той день зараз, минуло не так багато років, то вважаю, що мотиваційної сили мені надали слова Міс Гаргенсен, котрі вона сказала, коли ми чистили раковини у хімічній лабораторії. «Не слід гукати, якщо не хочеш почути відповідь». «І того дня я хотів». Він, напевно, навіть не буде заряджатися, сказав я собі. Скільки років він збирав пилюку. Проте він заряджався. Узявши його ввечері після того, як тато ліг спати, я побачив у верхньому правому кутку індикатор повного заряду. Яка ж то була мандрівка стежками пам'яті? Я побачив старі електронні листи. Фотографії тата зроблені ще до того, як він почав сивіти. Повідомлення, якими ми перекидалися із Біллі Богеном, у них не було жодних новин, а лише жарти і інформація, котра проливала світло на фундаментальні проблеми типу «Я зараз перднув», а також гострі питання на кшталт «Ти вже зробив алгебру?» Ми були як двійко дітлахів, що балакають через банки з підконсервованої кукурудзи, з'єднані вощеною ниткою. До цього, власне, зводиться більша частина сучасних технологій, якщо задуматися. Балаканина заради балаканини. Я взяв телефон з собою до ліжка. Я робив це тоді, коли ще не почав голитися, а цілунок з Регіною був надзвичайною подією. Тільки тепер Ліжко, що колись здавалося за великим, виявилося за малим. Я глянув через кімнату на плакат із Кетті Перрі, котрий повісив на третьому році у старшій школі. Вона тоді здавалася мені живим символом сексу. Зараз я був старший за того задохлика, проте і лишався таким самим. Якщо інші духи існують, Сказала тоді міс Гаргенсон, то вони точно не всі святі. Думка про це майже спинила мене. Але тоді я знову подумав про того безвідповідального гівнюка у реабілітаційній клініці. І зважився. Я набрав номер містера Геррігена. «Все добре», – казав я собі. Нічого не станеться. Нічого не може статися. Це просто спосіб позбутися зайвого в голові, аби можна було залишити гнів і сум позаду і рухатися далі. Але частина мене знала. Щось станеться. І тому я майже не здивувався, коли замість тиші почув гудки. Не здивував мене і ржавий голос, що заговорив у вухо, долинаючи з телефона, котрий я поклав в кишеню мерця майже за сім років до того. Я зараз не беру слухавку. Передзвоню пізніше, якщо це здасться доречним. Доброго вечора, містере Герріган. Це Крейг. Голос у мене на диво не тремтів, зважаючи на те, що я балакав до мерця і що мрець справді міг мене слухати. Один тип на ім'я Дін Вітмор вбив мою улюблену вчительку і її чоловіка. Він був п'яний і збив їх на машині. Вони були хороші люди. Вона допомогла мені тоді, коли була потрібна допомога, а він не отримав того, на що заслужив. Думаю, що це все. Але то було не все. Я мав принаймні 30 секунд на повідомлення і ще не використав їх усі. Тож я сказав і решту. Сказав правду. Мій голос став ще нижчий, і майже перетворився на гарчання. Я хотів би, аби він помер. Тепер я працюю у Times Union, газеті для Олбані та прилеглих районів. Платня крихітна, і я, певне, міг би заробити і більше, якби писав для BuzzFeed або TMZ. Але у мене є подушка безпеки. Траст. І мені подобається працювати у справжній газеті, хоча більша частина журналістики зараз перейшла в онлайн. Можете називати мене старомодним. Я затовершував із Френком Джеферсоном, айтішником широкого профілю у цій газеті. І одного вечора за пивом у Медісон Поргаус розповів, як колись... Зміг зв'язатися з голосовою поштою померлого, але тільки коли дзвонив зі свого телефону, який використовував, коли померлий був живим. Я спитав Френка, чи він не чув нічого схожого. Ні, сказав він. Але могло бути. Як? Хто знає, але у перших комп'ютерах та мобільних було повно дивних глюків. Про деяких ходять легенди. І у айфонах? Хо, особливо в них, сказав він, сьорбаючи пиво. Тому що їх вельми квапилися здати у виробництво. Стів Джобс ніколи би цього не визнав, але народ у «Епл» до смерті боявся, що за кілька років або й за рік «Блекбері» буде повністю домінувати на ринку. Ті перші айфони – Деякі з них блокувалися щоразу, як ти набирав літеру L, наприклад. Можна було відправити електронного листа, а тоді бродити інтернетом. Але якщо ти намагався побродити інтернетом, а тоді відправити листа, то телефон іноді зависав. «Ага, у мене справді було таке раз чи два», – сказав я. «Доводилося перезапускати». «Отож, друже...» Траплялися й інші різні приколи. У твоєму випадку можна припустити, що запис того дядька якось застряг у софті. Знаєш, як іноді хрящ застряє між зубами. Можна сказати, «Дух у машині». «Так», — сказав я. «Але не святий». Га «Нічого». «Нічого», — сказав я. Дін Вітмор помер на другий день у центрі реабілітації Рейвен Маунтін у люксовому витверезному закладі у мальовничому нью гемпшері Там і дійсно були тенісні корти, а також шафлборд і басейн. Я дізнався майже відразу після того, як це сталося, бо налаштував сповіщення у Гуглі на його ім'я і на ноутбуці, і на робочому комп'ютері у «Ентерпрайз». Причина смерті не зазначалася. Гроші наказують, ви ж розумієте. Тому я гайнув у маленьку мандрівку до сусіднього ньюгемширського містечка Мейдстоун. Там я показав свою репортерську личину, поставив кілька запитань і передав трошки грошей містера Геррігена у інші руки. Шукати довелося недовго, тому що в контексті самогубств випадок Вітмора був добряче за межею звичайного. Так само, як полірувати собі свічку і випадково задушитися у Кені Янко. В Рейвен Маунті прийнятих пацієнтів називають гостями, а не нариками чи алкашами. У кожній кімнаті гостя є власний душ. Дін Пішов у душ перед сніданком і вижлуктив кількість шампуню. Не для того, аби вбити себе, а, як виходило, аби змастити трубу. Тоді він розламав навпіл брусок мила, одну половинку кинув на підлогу, а іншу запхнув собі у горло. Я видобув більшу частину подробиць, у одного з асистентів, котрі у Рейвен Маунтін працювали над тим, щоб відучити алкоголіків та наркоманів від їх поганих звичок. Цей хлопець на ім'я Ренді Сквайрс сидів у моїй Тойоті і пив бурбон із горла пляшки з індичкою на етикетці, яку купив на частину з тих 50 доларів, що я йому дав. Я запитав, чи не залишив бував, Вітмор передсмертної записки, і він відповів – залишив. І навіть доволі зворушливу. Він написав – віддавай усю любов, що зможеш. У мене на руках вискочили сироти. Проте рукави приховали це, і я спромігся на усмішку. Я міг сказати йому, що то не просто останній заклик, я міг сказати, що то рядок, і стримайся свого чоловіка, Теммі Вайн. Сквайерс би все одно нічого не зрозумів, а у мене не було жодних причин йому пояснювати. Це було тільки між мною і містером Геррігеном. На те невеличке дослідження я витратив три дні. Коли повернувся, тато спитав, чи сподобалася мені міні відпустка. Я сказав, що так. Він спитав, чи готовий я повертатися до навчання за кілька тижнів. І я сказав, що так. Він уважно глянув на мене і запитав, чи все гаразд. Я сказав, що так. Сам не знаю, чи я чи ні. Яка частина мене і досі вірила, що Кені Янко помер випадково, а Дін Відмор вчинив самогубство. Можливо, через почуття провини. Я пробував уявити, як містер Герріген якось утілювався перед ними і спричиняв їх смерті, і не міг. Якщо так було насправді, то я причетний до вбивства». Я винний, якщо не за державним законом, то за моральним. Врешті-решт, я бажав відмору смерті. Імовірно, що й Кені теж десь в глибині серця. «Ти впевнений, що все гаразд?» – запитав тато. Він не зводив з мене допитливого погляду, як бувало у дитинстві, коли я робив якусь дрібну шкоду. «Абсолютно», – сказав я. «Ну, гаразд. Але якщо захочеш поговорити, то я тут. Так, і слава Богу, що так. Але говорити про все це я однаково не зміг би, тому що точно здався би йому божевільним». Я повернувся до кімнати і узяв старий айфон з полички у шафці. Він причудово тримав заряд. Навіщо я це зробив? Хотів подзвонити йому у могилу і подякувати. Спитати, чи це справді він, не пам'ятаю. І, мабуть, це не має значення, тому що я не позвонив. Увімкнувши телефон, я побачив текстове повідомлення від користувача «Король-пірат-1». Тремтячим пальцем я тиснув у екран, і прочитав таке. К-К-К-С-П Я дивився на повідомлення, і мені сяйнула думка. Імовірність, котра до кінця того літа і пір'їнкою не торкалася моїх думок. А що, коли я якимось чином тримаю містера Геррігена у заручника, га? І якщо я прив'язую його до земних клопотів телефоном, котрий запхнув до його піджака перш, ніж опустилося вік отруни. І те, що я його попросив, завдавало йому болю, а, можливо, навіть мучило. «Ні, мало ймовірно», – подумав я. «Згадай, що сказала місіс Гроген про Дасі Білодо». Що він у Гарлоу не зміг би найти навіть роботу вигрібальника курячого лайна після того, як украв щось у містера Геррігена. Той про це подбав. Так. І де інше? Вона сказала, що він роздавав чесно, але горе тому, хто був у його поганому списку. Чи роздавав Дін Вітмор чесно? Ні. Чи роздавав Кені Янко, чесно? Теж ні. Тож, можливо, Герріген і був радий докласти руку. Можливо, йому це навіть сподобалося. Якщо він взагалі був причетний, прошепотів я сам собі. І таки був. У глибині серця я це знав як і дещо інше. Я знав, що означало останнє повідомлення. К. СП. Крейгу, спинись. Тому що я мучив його. Або ж мучив себе. І я вирішив, що врешті-решт це не має значення. Наступного дня сильно дощило. Прохолодна вода лилася з неба без грому, а це значило, що перші осінні барви проявляться вже десь за тиждень чи два. Дощ був на добро, бо все літнє населення, хто іще лишився, поховалося по своїх сезонних прихистках, і озеро Касл спорожніло. Я припаркувався у зоні для півніків, з північного боку озера, та пройшов до місця, котре ми з дітьми називали Виступи. Стояли там у купальних костюмах і підбурювали одне одного стрибнути. Декотрі навіть стрибали. Я підійшов до краю стрімчака, там, де соснові голки закінчувалися і починався голий камінь. Правдива сутність нової Англії. Я сягнув до кишені штанів і видобув свій перший айфон. Потримав його хвильку у руці. Відчуваючи вагу і пригадуючи, як зрадів того різдвяного ранку, коли розгорнув коробку і побачив там логотип «Епл». Чи скрикнув я тоді від радості? Не пам'ятаю, але... Але я був майже певен, що так. Він і досі тримав заряд, хоч то і впав до 50%. відсотків. Я подзвонив містеру Герігану і був упевнений, що в чорній землі в'язового кладовища, у кишені дорогого костюму, що тепер взявся цвіллю, заспівала Теммі Уайнет. Я ще раз прослухав шкрябучий голос старого, що обіцяв передзвонити, якщо це йому здасться доречним. Я дочекався сигналу, а тоді промовив: Дякую за все. Містере Герріген, прощавайте. Я закінчив виклик, заніс руку назад і жбурнув телефон з усієї сили, простежив його траєкторію у сірому небі, побачив сплеск там, де він впав у воду. Я сягнув до лівої кишині і видобув свій поточний iPhone 5S у яскравому чохлі. Мені захотілося кинути в озеро і його. Звісно, я легко прожив би і зі стаціонарним, і моє життя, можливо, стало б легшим. Наскільки менше балаканини, жодних повідомлення, що ти робиш, і жодних тупих емодзі. Якщо я після випуску отримаю роботу в газеті і муситому бути на зв'язку, я просто зможу позичити десь телефон, а тоді... Поверну після завершення завдання, котре викликало у ньому потребу. Я заніс руку назад, потримав так якийсь начебто довгий час, хвилину, може, дві, і врешті повернув телефон до кишені. Не знаю точно, чи всі люди залежні від цих високотехнологічних бляшанок з-під але я точно залежний. І я знаю, що таким же був і він, містер Герріген. Саме тому я поклав того дня телефон до його кишені. Я думаю, що телефон у 21-му сторіччі – це наш подружній зв'язок зі світом. Коли так, то шлюб, напевно, поганенький. Або ні. Після того, що сталося із Янко та Вітмуром, і після останнього повідомлення від користувача «Король-Пірат-1», на світі лишається велика кількість штук, у яких я не впевнений. Для початку – сама дійсність. Проте я знаю дві речі. І це знання тверде, як і скелі Нової Англії. «Коли настане мій час, я не хочу кремації, але хочу бути похованим і з порожніми кишенями». Дякую за те, що прослухали цей чудовий твір. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і напишіть декілька коментарів. Буду вдячний за поширення у соціальних мережах. Підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, посилання на картку Минобанку та Патреон у описі до відео. Давайте ж будемо з вами разом українізувати цей світ. Української має бути більше. Почуємось в наступному творі. До зустрічі на Калідорі!